14. «Налітай!» – пропонує Берто. «Замовляю все, що забажаєш, друже!» Я мимоволі кошуся на кролика. У межах розумного, звичайно!» – додає він. «Я все ж не калорійний магнат!» Я оглядаю кафе. Ми прийшли до початку вечеря, тож поки що тут не надто багатолюдно. Проте за столиком біля дверей сидить купа охоронців. Один із них зустрічається зі мною поглядом. Він щось каже своїм друзям, і всі за столом дружно вибухають сміхом. Чудово. Тепер я розхідник, який боїться померти. Я майже впевнений, що досяг соціального дна, нижче якого за мірками колонії, неможливо впасти. «Ей!» – гукає б мене Берто. «Ти чого завис?» Я повертаюся до стійки роздачі. «Познач межу», – кажу я. «А то я ладен змістив все, що бачу». Берто теж дивиться на стійку і задумливо чухає в потилиці. Ось що я скажу. Вибирай на тисячу калорій, йде? Я дивлюся на нього. Тисячу? Ти не жартуєш? Ні, каже він. І до цього я був з тобою щирий. Ти мені найкращий друг. Я не повинен був тобі брехати. Вважай, це мій спосіб вибачитись. Він, як і раніше, бреше, але зараз мені на це начхати. Я замовляю картоплю, смажених цвіркунів та маленьку миску салату з помідорів. Це всього 700 кілокалорій, тому я додаю кухоль протеїнової пасти. Не пропададеш, добро, правда? Коли мій піднос висувається з роздавального пристрою, я бачу, що Берто також зробив замовлення. Собі він замовив кролика. «Берто!» – обурююся я. «Якого біса, друже?» Він усміхається. «Ти ж не думав, що я стану через тебе голодувати!» Облиш, Мікі! Мені, звичайно, соромно, але не так!» Я не схильний до самобичування, просто хочу поділитися своїм багатством і ближнім. На двох у нас виходить 2400 кілокалорій. Берто показує окуляр сканеру, той блимає зеленим. Серйозно? – кажу я. – Якого біса? Посмішка Берто стає ширшою. Пам'ятаєш, я витягував тебе політати на флітері? О, Боже, чи я пам'ятаю? Пам'ятаю, – кажу я. Таке забудеш. Його піднос вискакує з роздачі, ми забираємо їжу і прямуємо за стіл біля дальньої стіни. Дорогою я япотилицею відчуваю на собі погляди хлопців зі служби безпеки. Пам'ятаєш, ми перелетіли через гірську гряду, приблизно за 20 кілометрів на південь від купола. Весь наш політ залишився в пам'яті однією розмитою плямою, і я гадки не маю про що говорить Берто, але, щоб не переривати розповідь, киваю. Ми сідаємо, і він тут же вгризається в кролячий стеганець. «На вершині гробня була вкеля». Бубонит, він із набитим ротом. «Ми пролетіли прямо над нею, пригадуєш?» До цього моменту нісенітниця, яку він несе, вже остаточно мені дістає. «Ні», – кажу я. «Чесно кажучи, я не пригадую». Він знизує плечима. «Ну, важливо. Уяви собі гранітний шип метрів тридцять заввишки, до якого притулена ще одна плита, трохи коротша. Відстань між ними біля основи приблизно десять метрів, а вгору сходить на нуль». Добре. Киваю я. Мабуть, таке я можу собі уявити. Насправді, тепер після його опису я начебто пригадую ділянку, про яку йдеться. Я ще подумав тоді класне місце для болдерінгу, поки ми не дізналися про повзунів. Болдерінг, скелелазення, лазення по волунах. Так от, продовжує Берто, за останні кілька тижнів я всім вуха призичав своїм розповідями про те, що зможу пролетіти крізь цю щілину в скелях. Безумство, правда? Я маю на увазі, що навіть якщо летіти, розвернувшись на 90 градусів, зазор з обох боків буде максимум пів метра, а входити в поворот доведеться із запасом у десяту частину секунди, найбільше. Так, погоджуюсь я, і справді божевільна витівка, і що було далі? А далі, каже Берто, всі погодилися з тим, що це справжнє божевілля, і тоді я почав приймати ставки. Він переривається, щоб відкусити шматок м'яса, але я не потребую, щоб він закінчив свою думку. «То ти це зробив?» «Ага», – каже він із самовдоволеною усмішкою, якої я не бачив на його обличчя, здається, з тих пір, як він виграв триклятий турнір з похболу. «Зробив. І зібрав на ставках три тисячі кілокалорій. Непогано, правда?» «Ти?» – починаю я і замовкаю, щоб зібратися з думками. «Берто, ти міг загинути?» «Міг», – киває він. «Але не загинув?» Я кладу веделку поруч із стацією, і руки самі собою стискаються в кулаки. «Ти ризикував життям! Ти ризикував своїм чортовим життям заради дводенного пайка?» Сама вдоволена усмішка линяє з обличчя мого товариша. «Ей!» – бурчить він. «Легше, приятель, не треба перебільшувати». «Я перебільшую? Ти ризикував життям заради якихось нещасних калорій, Берто! А заради мене ти на такий ризик не пішов, чорт би тебе вдер!» Уберто відвисає щелепа. Він дивиться на мене, я на нього. Тут я розумію, що, здається, бовкнув зайве, обмовився про те, чого на його думку я ніяк не міг знати, чи все таки міг. Господи, я не можу згадати навіть своєї брехні, де вже мені стежити за брехнею. Берто. Мікі, каже Берто, ти зараз про що? Я безпорадно відкриваю і закриваю рота, як риба витягнута з води. Ти ж щойно збака, продовжує він. Чи я щось плутаю, Мікі. Я відвертаюсь. Один із охоронців дивиться на нас. «Так, Берто, так і є, ти ж знаєш». «Я вважав, що знаю», – каже Берто. «Але маю зізнатися, ти мене здивував». Я тицюю виделкою в картоплину, кладу її в рот і жую. Це перша тверда їжа за два дні. Прикро, що я навіть не зможу по-справжньому насолодитися нею. У наступні п'ять секунд я п'ять разів вирішую зізнатися і стільки ж разів передумаю. Коли я знову дивлюся на Берто, він повільно жує і розглядає мене з прищуром. Я уявляю, як говорю йому Я не помер, ти кинув мене в тій довбаній вщелині, але я не помер. А коли він відкушує черговий шматок кролика, подумки додаю, може, треба було запропонувати тобі дводенний пайок, щоб ти за мною повернувся, га? Я збираюся з духом, щоб вивалити йому все це, але тут охоронець, що спостерігав за нами здалеку, встає з за столу і прямує до нас. Цей хлопець мені неясно знайомий. Його звати Дарен. Для колоніста він крупний, на зріст майже з Берто, і на вигляд кілограмів на 10 важчі, з остриженим під машинку темним волоссям і безглуздою кучерявою борідкою, що росте тільки на підборідді. Він не дурень, дурнів у експедицію не брали. Але завжди вражав мене своєю поведінкою, яку демонструють лише дурні люди, варто їм здобути хоч трошки влади. Він зупиняється за два кроки позаду Берто, схрещує руки на грудях і нахиляє голову набік. «Добрий вечір, джентльмени!» – каже Даран. «Дивлюся, ви сьогодні насолоджуєтесь нашими раціонами!» Берто обертається, щоб глянути на нього. Підносить до рота кролячий окіст і навмисно повільно відкушує. «Ага!» – відповідає він з набитим ротом. «За повною програмою!» Обличчя Дарана спотворюється. «Ти мерзотник, гомес! Ти міг сьогодні вранці погробити себе і наш єдиний робочий флітер!» Берто знизує плечима. Повертається до мене та ще й відгризає шматок. «Без мене флітер у будь-якому разі не потрібний. Неша не літає на апаратах без генератора гравітації». Він прожовує, ковтає і витирає рота рукавом. «І до речі, якщо тебе так сильно турбує збережене майне колонії, то чому ти брав участь у ставках? Я не полетів би, якби ви на мене не поставили». Він усміхається і змовницьки підморгує мені. «А втім, кого я обманю? Звісно, полетів би. Тут нудьга смертна». А це був справжній екстрим. Екстрім. Хто би сумнівався. Я з такою силою стискаю щелепу, що, здається, у мене зараз розкришаться зуби. Дарен переводить погляд на мене. А ти чого такий насуплений, Барнс? Я боюся не впоратися з голосом, тому мовчу. Дарен похмуро зрушує брови і робить пів кроку вперед. Я не жартую, каже він. Якщо тобі є що сказати, кажи. Якщо ні, тоді зітрі цей вираз з свого обличчя. «Відвали!» – кидає Берто. «У микі видалися пара непростих днів». «Так-так!» – киває Дарен. «Як же? Чув? Вчора він дозволив загинути двом нашим товаришам, а сьогодні вирубився посеред бою і змусив Чен рятувати його дупу вдруге за добу. Співчуваю, чувак!» Берто акуратно кладе кролючу кістку на піднос і впирається обома руками в стіл. Він більше не посміхається. «Відійди, Дарен!» Відсмокчи, гумис! Я щойно з'їв на вечерю погану пасту з рециклера, і я не в настрої!» Тут він замовкає, бо чинить вкрай необачно, пхнувши Берто в потилицю. Як я вже казав, Дарен – великий хлопець, охоронець Служби безпеки. Напевно, він звик, що подібна поведінка сходить йому з рук. Але Берто, як мені відомо, такої поведінки ніколи нікому не прощає. Одним невловимим рухом від... відштовхується від столу, крутнувшись на нозі і одночасно розгортаючись, як пружина. Відштовхує лаву, яка б'є дара по гомілці. Не випадково Берто такий гарний у похболі. Для нескладного і довготелесого хлопця, яким він здається, рухається він нелюдськи швидко. Дарен не встигає навіть підняти руки, а кулак Берто вже врізається в ліву половину обличчя і збиває його з ніг. У цей момент звичайна шкільна суточка переростає у бійню. Я вискакую з-за столу, Дарен намагається стати на ноги, йому вдається піднятися на одне коліно, але Берто ставить йому ногу на плече і штовхає назад. Не встигає він опустити ногу, як на нього налітає інший охоронець, що вечеряв з Дареном, і з розбігу штовхає Берто обличчям на стільницю. Від удару стіл проїжджає пів метра і мало не зносить мене, я ледве встигаю відстрибнути назад. Берто намагається звільнитися, але на ньому повисають ще двоє. Перший пригинає його шию, намагаючись повалити на підлогу, другий вивертає руки за спину. Я хапаю першого за плече здоровою рукою, але тут хтось третій смикає мене ззаду за шкірку, відриває від підлоги і з розмаху жбурляє обличчям донизу. Падає зверху і тисне коліно між лопаток. Останнє, що я відчуваю, зубці електрошокера притиснуті до мого загривку. «Поясніть!» – я скоса дивлюсь на Берто. Він свердлить поглядом пляму на стіні над головою маршала. Після п'яти секунд незручного мовчання я кажу. «Сталося непорозуміння, сер?» Командор прикриває очі та з видимим зусиллям розслаблює щелепу. Коли він знову розплющує очі, вони вузькі, як бійниці. «Непорозуміння!» – повторює він. «Саме так ви охарактеризували б події сьогоднішнього дня, містере Гомесе. «Ні, сер», – відповідає Берто. На мою думку, всі учасники повністю усвідомлювали те, що відбувається. «Ясно», – каже маршал. «І що саме всі так чітко розуміли?» Берто насило стримується, щоб не посміхнутися. Насамперед, офіцери Служби безпеки, що брали участь, були засмучені тим, що спочатку неправильно оцінили ситуацію, і один із них вирішив зігнати зло ні на в чому невинній людині, перший, хто підвернувся під гарячу руку. «Ясно», – киває маршал. Отже, містер Дрейк напав на вас. Як так вийшло, що саме він потрапив у лазерети з тріщиною вилицевої кістки, тоді як ви, мабуть, зовсім не постраждали? Берто знизує плечима. Я сказав, що він напав на мене. Я не сказав, що його напад увінчався успіхом. Маршал ще більше хмуриться і повертається до мене. Ви погоджуєтеся з тим, як Гомес характеризує інцидент, містере Бармс? Загалом, кажу я, даран сам підійшов до на нас, ми навіть не дивилися у його бік. Він явно був дуже засмучений, оскільки йому довелося вечеряти протеїновою пастою, і мені здалося, що він хоче затіяти зі мною сварку. Коли справа дійшла до рукоприкладства, він, схоже, трохи здивувався, хоч чого тут дивуватися, зрештою він першим підняв руку на берто. Обличчя маршала спотворює грамаса огиди, ніби він наївся собачого лайна. Що ж, чудово! Я хотів би покарати вас за цю подію по всій суворості, тим більше, що ви потрапляєте до мене в кабінет вже вдруге за останню добу. Однак, на мій жаль, запис з камер відеоспостереження здебільшого підтверджує вашу розповідь. Дрейк явно підійшов до вас за власним почином і, як мінімум, торкнувся Гомеса, перш ніж був нокаутований. Чесно кажучи, я очікував більше від нашої служби безпеки. Командор не уточнює, чи мав він на увазі розсудливість, чи найкращі навички кулачного бою. Натомість він відкидається на спинку крісла і схрещує руки на грудях. Лише одне мені не зрозуміло. Чому Дрейк їв протеїнову пасту з рециклера, а ви двоє, можна сказати, бенкетували? Якщо мені не зраджує пам'ять, учора я урізав раціони вам обом, а охоронцям зараз належить дві тисячі кілокалорій на день. Він задумливо гладить підборіддя. Але навіть якщо забути про пайки, з якого дива Дрейк накинувся зі звинуваченнями саме на вас? Берто кидає на мене швидкий погляд, але я гадки не маю, як нам викрутитися з цього положення. Важко сказати, сер, каже Берто. Може, він витратив свої калорії, щільно поснідавши? Зрозуміло, киває Маршал. Значить, цей запис не має жодного стосунку до того, що трапилося. Він торкається планшета, що лежить на столі, і в мене в окулярі спливає відеоролик. Я моргаю, щоб увімкнути програвання. Зображення зернисти, зняти здалеку, флітер Берто пірнає до нагромадження скель на засніженому гірському гребені. Скельна формація виглядає точно так, як я її запам'ятав. Дві плити, що ростуть із поля волонів, утворюють вузький трикутник. З цього ракурсу здається, що флітер не зможе проскочити в зазор. І хоч я вже знаю, чим скінчилася справа, у животі в мене холодніше. Берто піднімається приблизно на сотню метрів, підлаштовує висоту, а потім в останню секунду кидає флітер у пролом між камінням, навіть не подряпавши фарби. «О, – видає Берто, – ви це засняли?» «Так, – каже маршал, – ми це засняли!» Зараз колонія перебуває у стані підвищеної бойової готовності, Гомес. Ми втрачаємо людей, і зайвих колоністів у нас немає. Внаслідок чого ми уважно стежимо за обстановкою. Мало що може сховатися від наших очей. Враховуючи, що ви були в курсі, як погано у нас справи з людськими і матеріальними ресурсами, спробуйте пояснити, чому ви вважали за можливе ризикувати не тільки власним життям, але й, що не менш важливо, двома тисячами кілограмів незамінного металу і електроніки. І все заради безглуздої дитячої витівки, заради якогось трюку. Берто мовчить, дивлячись у стіну. Маршал не зводить з нього очей, на мою думку, цілу вічність. «Добре», – нарешті каже командор. «Як ви вже здогадалися, мені відомо, що ви приймали ставки. Навряд чи є сенс пояснювати всі правила, які ви порушили за останні два дні, бо вам явно начхати». Він нахиляється вперед, упирається ліхтями в стіл і зітхає. «На даний момент я не знаю, що мені з вами робити, Гомесе». Висікти я вас не можу, хоча, якщо чесно, це менше, на що ви заслуговуєте. Однак, згідно зі статутом Альянсу, фізичне покарання, на жаль, не є затвердженим методом дисциплінарного впливу, оскільки не відповідає гуманістичним принципам. Він робить паузу і повертається до мене. Може, у вас, Барнсе, є якісь міркування щодо цього? Я глядусь на Берто і чесно дивлюсь у Вічі Маршалу. У мене, сер? Ні, сер. Командор знову зітхає та відкидається на спинку крісла. З огляду на мої обмежені можливості, гадаю мені тільки залишається збільшити ваше робоче навантаження та скоротити раціони. Наступні п'ять днів, Гомесе, виходитиме на зміни за себе і за Аджаю. Принаймні, це вбереже вас від неприємності. Крім того, я урізаю ваш раціон ще на 10%. Думаю, проблеми не виникне. У вас у кожному разі не буде часу поїсти. І нарешті я блокую можливість приймати переводи від усього персоналу на той випадок, якщо у вас виникнуть нові геніальні ідеї, як обдурити своїх товаришів-колоністів». «Сер», – починає Берто, але Маршал обриває його на півслові. «Не падайте духом, Гомеса!» Як я вже сказав, це менше з того, на що ви заслуговуєте. Але якщо будете наполягати, то можете спонукати мене на розгляд більш радикальних способів вирішення проблеми, яку зараз собою уявляєте. Уберто впертий вигляд людини, якій є що заперечити, але після недовгої боротьби із самим собою, він ковтає, знову впирається поглядом у стіну за головою командора, і видавлює: Так, сер. дякую, сер". Чудово, В... каже маршал. Можете йти. Коли ми встаємо і повертаємося, щоб піти, він каже мені в спину. «До речі, Барнс, не знаю, який був ступінь вашої участі в цьому інциденті, але припускаю, що ви так чи інакше до цього причетні. Внаслідок чого я зменшую ваш раціон на 5%. Я знову повертаюся до нього. «Що? Ні! 10%!» – каже Маршал. Коли я знову відкриваю рот, він питає. «Хочете, щоб вони перетворилися на 15%?» Щелепа в мене закривається гучним клацанням. «Ні, сер. — скажу я. — Дякую, сэр.